Помітивши біля паркану її постать, обидва імпульсивно кинулись назустріч, але Пашко, якому не потрібно було оминати машину, встиг першим, а Володя засунув руки в кишені і сперся об бампер, даючи гостеві змогу привітатись. «Привіт! Ну ти дала! Я вже перелякався, що ти поїхала!» Він рвучко захопив Уляну в обійми і безсоромно вкрив її лице короткими поцілунками. Вона вирвалась, зробивши несвідомий вимах рукою в бік володі, ніби вказуючи на небажаного свідка, проте, озирнувшись на Кремнієвого, Пашко лише щасливо розсміявся і знов притягнув її до себе. Не звертай на Володю уваги. Він усе про нас знає, гаряче зашепотів Пашко, боляче стискаючи її стан. Ми з ним побалакали. Кремінь, от такий пацан, і дружину свою кохає. А я, дурень, думав, що він до тебе клини підбиває. Перечікуючи неприємну їй емоційну хвилю, Уляна, з запашкового плеча поглянула на Володю. Всю попередню ніч він переконував її, що вони створені одне для одного, і тому його шлюб від початку був приреченим, а Пашковій, очевидно, щось наплів про дружину, аби той заспокоївся. Ось чому вони затримались. Відбулась чоловіча розмова. Хлопці порозумілися, мало не побратались і нарешті поділили жінку. Уляна це ніби бачила на власні очі. Пашко, певно, плакався на плечі в нового приятеля, оповідаючи про своє безнадійне шкільне кохання, а Володя на правах колишнього кумира давав поради заразом випитуючи деталі їхніх зуляної стосунків. І кожен щиро вважав, що розвів іншого. «Ти диви, хто приїхав? Павлуха!» З хати вискочив Микола і теж поліз обніматися. «Як справи?» «Пішли, друган, накотимо по сотиці, побалакаємо». Червичний узяв тендітного – Порівняно з ним Павшка в лабети і забарився на порозі, вдаючи дружню жартівливу вовтузню. Тим часом володя, який доти ліниво підпирав пасад ледь чутним ривком, опинився поряд і зупинився, пропускаючи Миколу з Павлом уперед. Він став так близько, що Уляна відчувала терпкий запах його туалетної води і, скориставшись шансом, притримала за куртку і лише губами нагадала. Ти мені обіцяв не перегинайте палку. Я пам'ятаю, не переймайся. Кремнієвий весело усміхнувся і, легко вивільнившись, ковзнув у двері слідом за хлопцями. Уляна Залишилась сама, заспокоєна його усмішкою. Володя з Миколою натхненно грали свої ролі, отже, добре володіли собою і були здатні втриматись від дурниць. Щулячись від холоду, вона обхопила себе за плечі і увімкнула внутрішній секундомір. Хлопці планували. Використовуючи фактор несподіванки, повалити Павла на порозі, щойно він зайде на веранду, і Уляна, не бажаючи на це дивитись, вирішила перечекати на дворі, сподіваючись, що до її приходу все завершиться. Вона рахувала подумки до 600, прислухалась до глухих зойків усередині і уявляла три спритні чоловічі тіла, які люто билися у тісному темному проході, охоплені первинними інстинктами помсти та самозбереження. Перед очима виникла чітка картинка. Десь на задньому плані почувся плескіт ріки і раптом вона усвідомила, що пам'ять – Прислужливо підсунула спогад про іншу бійку, яка сталася 10 майже 11 років тому в Дніпровій Затоці поблизу невеличкого південного містечка. Тоді теж двоє гамселили одного, і ті двоє так само були володою і черевичним. Вона з перельку збилася на четвертій сотні пхнула чоботом двері, хутко проскочила веранду, незграбно влетіла у першу кімнату і завмерла, засліплена спрямованим на неї снопом світла. Крем'ївий розповідав, що принципово уникав на дачі електрики, зазвичай користуючись свічками. Проте замислений ними допит вимагав для антуражу Яскраве освітлення, і вранці Володя навмисно привіз із міста купу абсолютно однакових ламп. Несвідомо затуливши очі, Уляна відчула на собі разючий ефект сумнозвісного прийому. Насправді, настільні лампи, розташовані по колу, були спрямовані на центр кімнати, де на стільці. Прив'язаний так само, як жовтяк на касеті, безпорадно сіпався Пашко, відчайдушно намагаючись завадити Чаровичному, який закінчував обв'язувати йому мотузької ноги. Ось, тепер ляля. Микола важко підвівся з колін, вочевидь утомлений попередньою боротьбою. Мабуть, слабкий. На перший погляд, Пашко завдав більшого клопоту, ніж вони сподівались, і ця нехитра здогадка чомусь звеселила Уляну. Тоді з паньком червичний і володя вкрай упевнені, що є над людьми, зажершись власною безкарністю в садиському екстазі, як вона тепер це кваліфікувала, не помітили, як. Відібрали чуже життя, і якщо щось подібне коїлось із ними і цього разу, запеклий опір мав їх протверзити. «Улю, ти вчасно зачиняй двері!» Володя, зручно осідлавши стільця, примостився у затінку за освітленим колом.